Én megpróbáltam rendszerezni az összekuszálódott gondolataimat, ő pedig a kezét tördelve ült mellettem, és láttam, hogy a szemes sarkából a lakása felé tekintett. Azon tanakodtam, vajon Dézi odabent van-e most is. Úgy döntöttem, nem erőltetem tovább a témát, ami láthatóan feldúlt a Norment, inkább megpróbálom felvidítani. Bár másnap terveztem odadni neki az ajándékot, amit vettem, úgy éreztem, mégsem várhat tovább. Hoztam neked valamit.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 Talán ő maga sem tudta, hol. A ház az? A házat látod megint? Sajnálom! Bocsánat! Bocsánat! Ne menj el! Iramodtam utána. Segíteni szeretnék. Lehet, hogyha te is elmondod, ami fáj, megkönnyebb ahogy én az előbb. Sajnálom! Sajnálom! nyögte. Most el kell mennem, ne gyere utánam! Ne kövess! El kell tűnnöm! Tanács talanul utána, ahogy becsapta maga mögött az ajtót.